Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ghafir wa tubu alaiya Wa a'dini su'li Wa wajih liya al-khayro aynama tawajjahtu Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar